Право на Божествения дух Две сестри и един брат посетиха учителя и той им каза Вие ще обичате Бог и той ще ви запознае с ангелската иерархия Чрез Бога вътре във вас ще се запознаете с ангелите Няма друг между Бога и човека, освен Христа За Христа се дръжте и Той ще ви въведе. Бог извожда Христа и Христос ще ви запознае с другите. Христос казва Който се отрече от мен и аз ще се отрека от Него. Значи чрез Него стават нещата. Говорят за адептите, че никой от тях не е умирал за човечеството, а Христос е умирал за човечеството. Има един особен път, път на любовта, който е път за доближаване на Христа. Другите неща са посторонни. Едната от сестрите каза Вие споменахте в днешната беседа от 10 часа, че човек, като прави опити 10 години с молитва и размишление и съсредоточаване, като се абстрахира от всичко преходно, може да се свърже с невидимия свят, с реалния свят. Като казах, че човек трябва да се абстрахира от всичко преходно, разбирам, че човек трябва да има мир, да не се тревожи за материални работи, да се освободи от всички безпокойствия, тревоги и страхове и като се моли в такова състояние, може да добие вътрешно прозрение и проглеждане. Когато в една градина идва вода, важно е дали цветята я приемат. Тогава те стават свежи и цъфтят. Същото се отнася и до съзерцанието. Важно е дали от съзерцанието вътрешните цветя цъфтят и стават свежи. Щом нещата станат механично, няма резултат. По старому нищо не се постига. Ако запалиш една восъчна свещ, те няма да гори като Слънцето. С една восъчна свещ не се изпълнява волята Божия, нито с един подвиг, нито с едно направено добро. Невидимият свят най-първо се проявява без образи. Направете следното упражнение. Три пъти на ден да отправите ума си нагоре и вижте каква мисъл ще дойде. Вижте каква категория мисли ви се дават, защото те ще бъдат разнообразни. После, невидимият свят ще ви говори образно. Например, може да видите образа на череша или ябълка. Това са символи. С това невидимият свят иска да ти каже, че и при най-лошите условия да работим и да даваме хубави плодове. Децата дълбоко желаят нещата и за това, каквото поискат, получават го, а възрастните умуват ли, умуват и за това не получават. Братът попита. Хубаво ли е да се развият вътрешните сили и да се влезе в езотеричния живот чрез размишление върху чакрите? Такава работа с чакрите е насилие, защото тогава могат да станат обратни реакции. Човек се уморява, не иска да се моли, влиза отново да живее в света и отново получава енергии от него. Това е едно неестествено положение. Вие продължавайте с съзерцание, приготовлявайте се, защото новораждането, идването на дух свята е един вътрешен закон. Право на Божествения дух е да ви въведе в езотеричния свят. Това не е право на човека. Човек трябва да се моли за тая цел и да чака. Нали апостолите трябваше да чакат 40 дни? Но 40 дни е една форма, а може да се чака 40 години. Например, Моисей чака 40 години в пустинята. Той беше на 80 години, когато отиде да изведе евреите в пустинята. Когато дойде в човека вътрешно просветление, новораждане, той ще бъде пратен да извърши една работа в света. Не само да се свърже с Божествения свят, но и да работи с това, което е научил. Ще му се даде работа за Бога. Човек трябва да пречиства и хармонизира своите мисли, чувства и желания, за да влезе във връзка с невидимия свят трябва да се филтрират мислите и в тях не бива да има някакво користолюбие или отайка. Всеки ден размишлявайте върху изречения от свещени думи на учителя, за да се види кои качества са необходими за ученика. Ученикът трябва да види докъде едно желание е божествено и докъде не е. Трябва да излезем от света на колебанието от света на страданията и да дойдем там, дето всичко е радост и веселие и има хармония, тогава може да се разбере божественото. Вие вземете и прочетете 150-те псалми Давидови и намерете кой е псалм, в коя категория спада. Вижте кои се отнасят до божествения, кои до духовния, и до човешкия свят. Това е един мистичен метод. А методите в окултните науки всички са физически. Във всички окултни науки нямат божествени постижения, защото с физически усилия не може и мнозина се заблуждават с окултната наука. С окултната наука не се разрешават мистични работи. Защото методите при мистичните работи са съвсем други, човек трябва да влезе в света на любовта и да се успокои. И този мир да дойде не изкуствено, но естествено. За ученика това е трудно. Може ли едно дете да ходи първоначално? Най-първо трябва да има желание да расте, и после ще дойде до ходенето. Ние ще потърсим Бога и ще го търсим в любовта му, в милосърдието му. Вън от любовта не можем да търсим Бога. Човек ще изучава Бога цяла вечност. Тези, които са минали по този път, знаят това. Той е нещо велико и грандиозно. И каквото научиш, трябва да го приложиш. И после... Да си напълно готов да разбереш и друго. Това е както в математиката. Нали като научиш и разбереш добре едно математично правило, ти си готов за следващите математични истини. Един хубав метод за свързване с невидимия свят е следният. Да се изберат от писанието най-силните изречения и да се държи умът върху тях. И още човек да се обърне към Христа и да иска повече светлина. Той трябва да се обърне към Христа, понеже Христос е казал «Никой не може да дойде при мене, ако отец ми не го привлече». И никой не може да отиде при отца, ако аз не му покажа пътя. Колко дълго време ще се молиш зависи от интензивността на молитвата. Например, някой път, ако вървиш един час бавно, можеш да издървиш по-малко, отколкото ако вървиш 15 минути с по-голяма бързина. Когато човек се събуди през нощта, да се моли. И когато спи, пак трябва да бъде буден. Тогава ще има работа в невидимия свят. Във време на спане може да се отиде в един висок свят. Това значи навсякъде да работиш, навсякъде да е будно съзнанието ти. Размишлявайте и изучавайте седма серия от Сила и Живот. После може да вземете за размишление четвърта година от общия окултен клас. Слушането е едно благословение. Ако земята не възприеме дъжд, сняг, Роса и прочее. Тя щеше ли да има извори? Прочетете седма серия последния начин. От първа беседа четете и размишлявайте върху 10-та страница. От втора беседа 12-та страница. От трета беседа трета страница. От четвърта беседа 14-та страница. От пета беседа девета страница. От 6-та беседа 7 ма страница. От 7 беседа 8 страница. От 8 беседа 5-та страница. От 9-та беседа 3-та От 10-та беседа 11-та страница. После проучвайте светът на великите души. Всеки ден размишлявайте върху едно изречение. Проучвайте и размишлявайте върху рилските беседи двигатели в живота, Размишлявайте върху стиховете на 15 глава от Евангелието от Йоанна. Там има материал за концентрация. Проучете и книгата на Исая, като теглите зребие главите.